В такому аспекті пройшли і мої вироби, автор яких я. Так що вибачайте, першою особою для нагороди по всіх законах виставки був я. Так, я сектант, але в мені правда і людяність до всіх. А в директора – неправда, лукавство і ні на чому обосноване зло, щодо до мене. І то тільки тому, що я маю Бога в серці. Якщо я так – Оставлю цю справу, він розростеться вверх і вшир в своїй думці, що він все може, і все йому сходить безнаказанно. Тому я не залишу так, ні за що не залишу, ні ради того, щоб отримати ту бляшку, без якої я жив і буду жити, а ради правди, щоб допомогти людині не накопичувати собі ще більше подібних поступків. «Бо ж у нас, у кожного, росте посіяне нами своє жниво, яке жати прийдеться». «О, я чую, ви вже нам проповідуйте», – каже якийсь. «При чому тут проповіді? Я вам відповідаю з поясненнями на ваше запитання до мене». І казав життєву правду, яка так потрібна вам, а ви правду вже називаєте проповіддю. «Шукаєте, щоб тільки за що зачепитися?» Звинуватити навіть за ніщо, щоб заляканий замовчав, дав отпер я. А як у вас, товаришу Марчук, з тією заповіддю, що треба любити і ворогів, і прощати їм, і хідно з лукавою усмішкою звернувся до мене сам директор? Щоб дохідливо відповісти на ваше запитання, Дмитре Георговичу, сказав я. Потрібно добре розшифрувати, в чому проявляється любов. Якщо скажемо, я побачив би, що ви кладете свою голову під задне колесо навантаженого самоскеда, і пройшов би мимо, не відтягнув вас від такого безумства, від небезпеки, було би те моєю любов'ю до вас? Чи, можливо, ви хочете сказати, що моя християнська любов повинна була проявитися до вас у тому, щоб мені потрібно було мовчати при створенні вами такого злочину? В такому разі це було б рівносильно тому, що якби я не відтягував вашу голову з-під колеса Самоскеда, а залишив там і прошив мимо з думкою, якщо у вас тільки розуму, то туди вам дорога, по-вашому виходить, що ви тоді могли б мені сказати «О, це я розумію». «Манолєвич, що в тебе любов до мене, як до директора? Чи не смішно виглядає?» Декілька з них усміхнулися біля дверей. Але інший з них злобно вигукнув. «Що ви собі дозволяєте, товариш Марчук? Хто вам дав право так глумитися над директором? Та ще якісь злочини йому приписувати? Вам це так не обійдеться. Ми поставимо все на своє місце, щоб...» І запнувся, підбираючи слова щоб не виявити те, що думає. А сам сверлить мене злобними очима, а я скористався тією запинкою і кажу, щоб другий страх мали, чогось дошукувати. Чи не це ви хотіли сказати і спохватилися? Не заякуйте мене. Я зараз вам дам відповідь на те, в чому ви мене звинувачуєте. Але перш ніж того, послухайте мене добре всі і обов'язково запам'ятайте сказане мною. Радянська влада не закінчується на границях нашого району. Є вищі правоохоронні органи, обласні, республіканські, всесоюзні. І я не залишу це так. Ось цими моїми руками принесу заслужену мною віруючою людиною золоту медаль і поставлю на стіл директорові, якщо він ще тут буде. І той цінний подарунок, який зайдеться разом з нею – не заберу того собі, щоб ви були переконані, що я добиваюся не медалі, а правди. І ще одне. Я, як християнин, не добиваюся покарання тим, хто обікрав мене. Ви й злодіями обзиваєте, перебив мене той, що обурився. Так, обікрав, стверджував я. Отримавши золоту медаль в ДНХ, я міг бути шанованою людиною сюди. Скажемо. Оформлявся би десь на роботу, хто заглянув би в мої документи, по-іначому подивився би на мене при такій нагороді, мабуть, мабуть визначив би мені якусь кращу роботу, розуміючи, що ця людина щось може, а це від мене вкрадено. Друге. Коштовний подарунок в ДНХ при золотій медалі для моєї багатодітної сім'ї зазначив би багато. А так, мені заходиться аж 70 карбованців з милості директора лісгоспу який виходить в люди завдяки заслуженим мною нагородам? Чи не обкрадений я? Який же ви християнин, якщо ви не прощаєте з переможною смішкою злобі, обізвався інший? Так, я християнин, і маю прощати, відповів я. Але прощається при покаянні, коли людина осознає свою провину. Я чекав цього від директора. Ми мали розмову. Але він не осознавав своєї провини. Навпаки, наговорив неправди на інших високопоставлених керівників. Кроме того, вмісту вдячності мені я отримав страшні погрози. Директор думав тим залякати мене і далі робити, що йому хочеться, ігноруючи законами. Тому я змушений був все це викласти перед вами. «Не спішіть думати». Тим більше говорити, що я віруючий і хочу помстити за себе. Це було б так, якщо б я вже був десь скаргою на директора чи подався до народного суду. Часу для того у мене було досить, і я цього не зробив. Я сподівався, що ваша присутність покладе цьому край, щоб все обійшлося на цьому. Я готовий вислухати покаяння директора. І тоді ви знаєте, чи я по-справжньому віруючий чи ні. Прощу йому чи ні. Ще раз кажу, прощення можливе, але тільки при усвідомленні покаяння. І органи правосуддя, якби прощали злочинцям так як небудь без усвідомлення своєї злочинності і виправлення, що було б? А щодо того, що ви Кинули мені звинувачення, що я дозволяю собі глумитися над директором, звідки ви це взяли? Він домагався від мене, що потрібно християнською любов'ю покрити кривду. Я йому на його запитання дав своє запитання, що він рахує за любов, перший чи другий, і дохідливо змалював прикладом дві ситуації, щоб йому дійшло, що є любов'ю, а що шкодою, хіба те глум? А щодо злочинів, що я ніби приписую директорові, зайве говорити. Факти-то є вперта річ. Вони зроблені. Поки це все ще в наших стінах, виправте порушення. Якщо ні, я не залишу так. А кінець покаже, поступав я вірно чи ні. Поки я це говорив, багато хто з присутніх по одному, по двоє вийшли з кабінету. І далі виходили. Без того, щоб що сказали. Деякі між собою що стали розмовляти, і теж виходити. Зрешті, вийшли і саме старші. Я думав, що вони вийшли, щоб тих, хто повиходили, повернути до кабінету. Але вони не повернулися більше. Директор постояв трохи і теж вийшов слід за ними. Я залишився самий. Можеш говорити нікуди, скільки хочеш. Все задурно. Вони не звикли стояти перед правдою, яка перемагає. Я постояв, подумав, що воно відбулося, чого вони всі пішли. Один вивід осідався в голові. Вони бачили, що я не здам позицій, і залякати мене не вдалося. Розуміли, що я мав незаперечні факти і досить потенціалу, щоб постояти за правду. І ті менші просто повиповзали, щоб не встрявати у ту неприємність, а старші і сам директор хіба що подумали показати мені, говори-говори, все буде марно, так, як марно говорити в пустому кабінеті. Але я був задоволений. Не відчував себе переможеним, а навпаки, що ініціатива опинилася в моїх руках, і ще в ту справу вмішувався Бог. Перед цим всім на директора лісгоспу надавила була чорна біда. Я чув про те від людей, але ніколи нікого не розпитував, в чому він провинився, щоб не було схоже, що я радію з того, що Бог попустив на нього біду ніби через мене. Я чув, що виявилися якісь незаконні операції з лісом. Хто з підлеглих за тим слідкував? Фотографував якісь машини з лісом, що незаконно кудись відвозився наліво, і все те доніс у прокуратуру. Звинувачення впало на нього якраз в ті порі, коли він кривдив мене, і в нього забрали партійного квитка. А справа розглядалася слідчими. На другий день рано я тільки прийшов до роботи, коли мені переказують, що директор. Чекає на мене в своєму кабінеті. Я пішов до нього. Він сидить за столом, і як не той, що був вчора, лагідно звертається до мене. Никодим Манолевич, я покликав тебе, щоб поговорити з тобою один на один. Тебе прославляє все село, що ти заслужив таку нагороду. Тебе прославляють всі, а мене проклинають всі що я скривдив тебе. Тобі цього мало? Я би хотів бути на твоєму місці, і мені було би досить такої репутації, яку маєш ти серед людей. А ти насідаєш на мене? Тобі ще мало. І дивиться на мене, чекає, щоб я щось сказав. А я дивився на нього, і бачив його нещасного, якогось такого пригніченого, і щиро казав йому. Дмитри Георгійовичу, Мені дійсно жаль вас. Так би хотів вас бачити таким щасливим, як оце я. А ви самі кажете, що вас всі проклинають? Ні, не всі. Я і такі, як я, не проклинаємо. Вам необхідно усвідомити, що тоді є закон сіяння і жатви. Мене не проклинають, дяка Богові. І я не насідаю на вас, як ви весловилися. Я шукав мирної розв'язки в тому, що виникло між нами з приводу ваших дій. А ви так нахабно поперли на мене. Пригадайте. Я думаю, що вам тепер вже самому стедно пригадувати про те. Я вчора говорив декілька разів і сьогодні кажу, що при вашому осознанні своєї неправоти я змушений вам простити. І казав і кажу що при вашому покаянні прощу, а без нього ні. І те буде по Слову Божому. Коли провинеться проти тебе брат твій, іде і скажи йому, і якщо він покається, прости йому. Ви, думаю, добре пам'ятаєте, як про те написано. Тому, що осознавши свою помилку, брат розкаюється і більше не буде її робити. А як не розкаюється, то ви і далі намірений те саме робити. Так приблизно, як оце у вас виходить. І тому дуже важливо, щоб все ж таки ви осознали своє недобре і більше не заривалися в такі вченки, щоб вас за них люди проклинали, а опісля Бог судив. Добре, добре, спинив він мене, твоє законно право добиватися, і я більше не перешкоджатиму тобі але я хочу, що з тебе випрости. Ти чув про мою біду, яку я маю. В мене, признаюся, і партійного квитка забрали. І якщо тепер ще і це твоє мені пришиють, то справи мої будуть кепські. Я дуже тебе прошу, зачекай трохи. Розпіч не пізніше добиватися свого. Моя справа розбирається в Києві і я надіюся з часом отримати назад партійного квитка. Тоді мені вже буде легше перенести і твоє. А в цій порі, прошу тебе, не розпочинай. Як в цій порі не вдариш мене, тим ти мені дуже допоможеш. А я однако, хоч би не тут, та все ж буду де спрацювати у якомусь начальстві, і ми ще будемо зустрічатися. І я дивився на нього, він чекав милості від мене. Це вже говорило про щось інше, що все ж таки йому вже щось дійшло, що так далі ходу нема. І я вирішив зачекати з наступом, і добродушно запитую, то скільки часу вам потрібно, щоб я зачекав, щоб ви стояли переді мною знову всевладним? Врахуйте те, що тоді мені буде Набагато трудніше переконати вас у вашій неправоті. Але якщо просите, то я, як християнин, ради вашого блага зачекаю. Скільки чекати? Сказав те й чекаю на відповідь, а він мовчить.